Mr. Bancroft a főmérnök értett volna a dolgához, de megrögzött alkoholista volt. Hordószámra hozott a fe Féből a pálinkát, mely jobban érdekelte, mint valamennyi műszere együttvéve. Néha egész nap részegen hevert a fűben. Miután az egész élelmezési számlát közösen fizettük, a másik három geodéta, Reeks, Marcy és Wheeler gondosan ügyelt rá, hogy kivegye részét a pálinkából, és versenyt ittak a főmérnökkel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 vállon ragadtam, és úgy megráztam, hogy nem tudta a megkezdett mondatot befejezni. A pálinka beszélőmből Mr. Bancroft, mondtam. Ha nem venném tekintetbe, hogy tök részek, torkára forrasztanám a gyalázatos szavait. Nem volt gyáva ember, de most megszeppent. Olyan arcot vághattam, hogy megijedt tőle. De a következő percben magához tért, és társaihoz fordult segítségért. Mr. Rattler!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 Nem, Mr. Bancroft, egy percig sem tűröm tovább. Ez a tacskó még gyerekcipőbe jár, és felnőtt emberekkel, mert újat húzni. Majd én elveszem a kedvét attól, hogy hazudjon és slágalmazzon. Erre eszedetüstét a főmérnök urat, ez ötfülű. Ez persze nekem szólt. Meg is ragadta a karomat, és megszorította. Most már nem törődtem a főmérnökkel. Ha két ellenfél közt kell választanom, inkább az erősebben számolok. Le. Egy mozdulattal kirántottam a karomat vasmarkából.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 Rattler bondájának nagy kedve volt két póruljárt cimboráját megbosszulni, de egyelőre tétovázva néztek egymásra. Jónak láttam figyelmeztetni őket. Ide algasatok! aki csak egy lépést tesz felém, vagy fegyvere után nyúl, tüstén golyót kap a fejébe. Ekkor Sam is odát mellém és kijelentette. Az érevolverem is elsülhet, ha minden kötél szakad. Vegyétek tudomásul, hogy ez a zöldfülő az én védelmem alatt áll. Aki csak egy ujjal is hozzányúl, szitává lövem. Komolyan beszélek! Hi -hih -hih -hih -hih. Most már Dick Stone és Will Parker is odaállt mellénk, jelezve, hogy nem hagyják cserben szem Ettől a négyes fogattól alaposan megszeppentek. Káromkodva elfordultak tőlünk, és úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. Bancroft jónak látta sátrába visszahúzódni. White csodálkozva meresztette rám a szemét. Ez hihetetlen, uram!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 Szemnek mondhatom sem kell, kedve volt hozzá. Bementem Bancrofthoz a sátrába, és közöltem vele, hogy szemmel együtt elkísérjük White főmérnököt egy darabig. Engedét nem kellett kérnem tőlem, mert vasárnap volt. Törétek ki a nyakatokat, álljan vagytok! felelte udvarjasan, és hátat fordított nekem. Pékon vidáman felnyerített, amikor megnyergeltem. Amióta megszelídítettem jó barátok voltunk. Vidáman kocogtunk az erdőben a szép őszi reggelen. Délájában egy forrásra bukkantunk, itt megpihentünk és falatoztunk. Tovább már nem kísértük a főmérnököt, aki emberével együtt ellovagolt, míg mi kissé még heverésztünk a főben. Mielőtt felcihelőtünk volna, hogy táborunkba visszatérjünk, a forrás fölé hajoltam és tenyeremmel vizet merítettem, még egyszer inni akartam a kristálytiszta forrásvízből. Ekkor észrevettem valamit a Földön. Olyan volt, mint egy emberi lábnyom. Rögtön felhívtam rá szemfigyelmét, hosszasan vizsgálatta, aztán így szólt.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 Vigyorogva nézett rám, de nem sikerült felbasszantania. Tudtam, mire a szavai mögött. A jó szem csak azért ugrat, mert így akarja kifejezni, hogy jól megértjük egymást. Tulajdonképpen vissza kellett volna fordulnunk abba az irányba, honnan jöttünk. De mint jó geodéta, tanulmányozni akartam egy kicsit a terepet, és nagyobb kerülőtől sem riadtam vissza. Nem sokára egy szép völgybe érkeztünk, mely szinte legyenesen húzódott észak felé.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 Húzódjék meg a lovával a bokrok között, akkor szépen végignézheti az egészet, de az Istenért ezt szépen jusson előbújni, amíg nem Mit tagadás kicsi izgatott voltam, ha nem is mutattam. Lovam annál jobban elárult a nyugtalanságát. Bölényt még ő sem látott soha, és rúg félelmében. Legjobban szeretett volna eliramodni, és csak nagy ügyel bajjal tudtam visszatartani. Szemközben vagy háromszáz lépésnyire közelítette meg a bölényeket.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 mert nem akarom, hogy fejébe szálljon a dicsőség, felelteszem. Jó anya, a kitűrő anyag, de még sokat kell rajta csiszolni, az elbizakodottság megáltana neki. Büszki akarok lenni a tanítványomra. De néha a dicsérő szúj sajé lenne, vélte Parker. Majd annak is eljön az ideje, nevetett szám. De ma este ő kapja a pecsenyéből a legszebb és legízletesebb darabot. Holnap meg elviszem musztángot fogni. Tudom, nagyobb örömet nem is szerezhetnék neki.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 De és mi lesz a munkával? Fütyüljön rá! Már eleget vesződött. Különben is remélem déltájban itt leszünk megint. Annyit mérheti számolat még ma, mint a többiek együttvéve. Már szóltam a főmérőknek, hogy magammal viszem, semmi kifogása ellene. Szem a Stone-lovát, én meg a pejkómat nyergeltem meg, és elporoszkáltunk. Megkérdeztem Hawkins-t, hová megyünk, de titokzatosan mosolygott, és csak ennyit felelt. Vagy meglátja? De jó, nyissa ki a szemét.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 Nehéz medve kiség gátolt a mozgásban, és kedvem lett volna felakasztani egy faágára, hogy később érte jöjjek. De szem már sokszor lelkemre kötötte, hogy az igazi vadnyugati vadász rövid időre sem válik meg fegyverétől. Így hát beértem azzal, hogy rövidebbre húztam a fegyver szíját, legalább nem csapkodta a hátamat. Odafenn elrejtőztem a fák mögött, és lasszom végét erősen oda a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 A csapat most harmadszor közeledett hozzám. Már láttam is szemhókészt, amint üldözi őket. A csapat most két felé oszlott, és jobbra-balra próbált perekülni. Az öszvére a nagyobbik osztagnál maradt, közvetlenül a szürke csődör mellett. Rendkívül gyors és kitartó állat volt. Lovammal a nagyobbik csapatot vettem üldözőbe, és láttam, hogy szennek is ez a szándéka. Fogjuk közel őket, ő jobbról én balról! kiáltotta felém.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 Sam Hawkins néhány lépést hátrát megtapogatta bordáit, aztán olyan arcot vágott, mintha savanyú káposztát evet volna szilva lekvárral. – Hagyjuk ezt a dögöt, – mondta Lemondúan. – Kárvesződnével, olyan csökönyös, hogy nem megyünk vele semmire. – Ha még csak az kéne. Megszégyenítsen egy összfér, melynek szamár volt a papája. Majd én megtörítom szót fogadni. Legöngyöltem a lassót a fatörzséről, és szétterpesztett lábakkal az összfér fölé álltam. –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 Kiáltott feszem őszinte elismeréssel. Erősebb bennél az elvadult öszférnél, és makacsabb is. Szeretném, ha most látná magát egy tükörben. Miért? A szemek kidüllet, ajka megdagadt, és az arca valósággal elkékült. Úgy kell a zöld fülőnek, feleltem gúnyosan. Aki nem hagyja magát ledobni egy öszfér hátáról, mint a tapasztaltabb vadászok. Na, no, ezt megkaptam. Hi -hih -hih -hih.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 Szép darabot haladtak, amíg mi a musztángok után jártunk. Nézzétek, csak milyen szép szfér! Kiáltották többen is egyszerre, amikor megérkeztünk. Hát, ezt szó szerezte, Hawkins! Postán kaptam, ajánlat levélben! szem mogorván. Volt, aki nevetett, volt, aki szitokkal válaszol, de szem elérte célját, nem faggatták tovább. Hogy mit mesél Dick Stone-nak és Will parker nem tudom, mert hozzá hozzáláttam a mérési munkákhoz. Estire olyan messzire jutottunk, hogy láttam, holnap már abban a völgyben fogunk dolgozni, ahol a bivajokkal találkoztunk. A társaság másnap csak ugyan felkerekedett és minden átköltözött a völgy felső részébe. Sam Hawkins csak hamar eltűnt, új összvérét akart a nyereg Stone és Parker is elkísérte a prérire, ahol jól lehetett nyargalászni.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 El akarja hitetni velünk, hogy azzal a vacak bicskájával az le. Mi le a fáról, mert alig volt élet, amikor az a szájú ide tolakodott. Félre a kést, Mr. Rattler, rivoltam rá. És vigyázzon a nyelvére, mert megadja az árát. Még mert félre az utamból arcátlan fickó, ordította Rattler. Újra lehajolt késsel a kezében, hogy a medve az én medvém írhájába döfje.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 Szát a zsákmány, melyet mi akartunk elejteni. <sajnos>, Sajnos későn érkeztünk. Találkoztak már vele? Kérdeztem csodálkozva. Csak a nyomait fedeztük fel tegnap előtt. Azóta követtük árkombokron át a legnehezebb terepen, és mire utolértük, más ejtette el. Többes számban beszél, uram, hát nincs egyedül. Nem, két kiváló barátom kísérletébe jöttem. Tík azok. Előbb azt szeretném tudni, ki önök. Geodéták vagyunk, uram.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 Ezt a fegyvert később fia Vinettú örökölte, és nem volt ember a vadnyugaton, aki ne hallotta volna emlegetni a híres puskát. Fia öltözéke majdnem ugyanolyan volt, csak díszesebb. Mokaszínját sündisznó sörték ékesítették. Legingje és sima bőrzekéje piros fonallal himzett ábrákkal ékeskedett. Nyakában ő is orvosságos zacskót és kalómetet vagyis békepipát viselt.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 Hovájátok? Kiáltott fel Rettler diadalmasan. A medve az enyém. Sam Mookis megállapította, hogy eltaláltam. Várjunk csak, mondta Sam. A golyó éppen a fülét horzsolta. Ebbe csak belehal egy ilyen grizzli. <gül> Nem, Mr. Rettler. Abba halt bele, hogy kést szúrtak a szívébe. Ön a fa bajosan szúrhat a szíven. Kidöfte belé a kést. Én, mondtam csendesen. Akkor a medve az öné.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 Felelt a kis ember. De a végső választ a törzsfőnöknek adja meg, majd ha visszajön. Nagyot sóhajtott és elindult társai után. Alcán végtelen szomorúság tükröződött. Valami arra késztetett, hogy utána siessek. Megengedi, hogy elkísérjem egy darabig? kérdeztem. Nagyon örülök neki, felelte. Már rég nem beszéltem fehér emberrel szívem szerint. Néha szégyellem magam, hogy fehér ember vagyok, mondtam. Átja, ez az.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 Fiatal koromban forradalmár voltam. Sokat tanultam, hogy taníthassak. Menekülnöm kellett, és a véletlen ide sodort, mi szuriba, meg kenzeszbe. Sok csalódásért, és elhatároztam, hogy visszavonulak az őserdőbe. Akkor már kerültem az embereket remete módjára, akartam élni egyedül a vadonban, ami a évelképzelés volt. Elpusztultam volna, ha nem kerülök az apacs indiánok kezébe. Nem bántottak, sőt,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 Holt fáradtan, testileg és lelkileg összetörve, elcsigázva.